Bon dia, una persona em va trucar per fer-me una proposta. Dos amics buscaven gent per fer un programa de ràdio. El resultat van ser les primeres hores davant d'un micròfon de veritat, d'aquells que quan parles et senten per tot arreu, a les cases, als cotxes, al tren. Un any més tard, el projecte es desmembrava i acabava convertint-se en una nova idea que, fruit de la improvisació, acabaria durant set anys. L'inici de Ràdio Metropol va ser d'un espai d'humor mig improvisat que s'ha acabat convertint en una afició en un grup d'amics tenen l'excusa de, com a mínim, un dia a la setmana trucar-se per parlar una estona per telèfon, un programa que avui, com a mínim per ara, arriba al final d'una temporada més. Doncs bé, avui 15 de juny del 2011 és el darrer programa d'aquesta setena temporada de Ràdio Metropol en Antena, Montcada Ràdio i, com no podia ser d'una altra manera doncs el celebrem, o comencem a, a celebrar per dir-ho d'alguna manera, amb la Norma Vidal Norma, molt bona tarda. Hola, què tal? Doncs una mica tristos perquè això s'acaba, eh? Home, s'acaba, sí, però, però... però jo no, tampoc no em posaria melancònica. melancònica, eh? Melancònica, no, no, no, no. En, en forma de cònu amb mel, sí. No, no et poses melancòlica? No, no, no, perquè, veure, ja tornarem, no? En Suposo que sí, no sé. Sí. Doncs llavors ja, ja passem un bon estiu i, i després doncs, ja veurem a veure què passa. Molt bé, bueno, és molt optimista, la norma potser estarà aquí sola presentant-lo sola, però, però en fi, ja veurem. Espero que no. Bueno, què, avui que ens, ens, ens vols portar alguna cosa o, o què? Doncs sí, mira, perquè estigueu una mica més animats i acabeu la temporada com jo, així de forma optimista, uh, us proposo una cosa per aquest vespre. Um, concretament per d'aquí unes dues hores, més o menys. Un parell dretes, eh? molt bé, anar aquí a fer unes tapes al bar o... Okay. També. No, no, no. no. Mira, es tracta d'un eclipsi que hi haurà aquest vespre. Ho sabies? Ah, no, un eclipsi de lluna, entenc, perquè de sol ja, per vespre malament. Sí, sí, de sol, evidentment, no. És un eclipsi de lluna que es podrà veure a partir, doncs, això, de dos quarts de deu, una miqueta més, eh? Entre dos quarts i tres quarts de deu es podrà començar a veure. Ah, i, i, i què tal? Perquè no sé si és total parcial exactament com, com és això. Doncs mira, un eclipsi total i la curiositat que té és que quan surti la lluna ja veurem que està una mica eclipsada, una part ja la veurem fosca. Perquè no, no té per què sortir eclipsada ja de per si, no? No, és com quan hi ha un eclipsi de sol, que pot ser que surti doncs, en migdia i de cop i volta doncs, el sol aparegui un tros tapat o el que sigui. Doncs eh, això és la curiositat, eh, que la començarem a veure una miqueta fosca i a mesura que vagi passant l'estona anirà enfosquint-se, fins que en el moment en què estigui ja del tot eclipsada, en lloc de veure-la fosca, eh, la passarem a veure de color vermell. Ah, ah que curiós, curiós, això serà, serà molt bonic. Sí, és molt bonic i per això doncs, és una bona forma, crec jo, d'acomiadar aquesta temporada que ha estat molt especial i doncs, què millor fer-ho que, que dalt de la ràdio, del de l'Ajuntament... No? feien aquest eclipsi, sí, què sembla? Em sembla molt bé, no, no sé què opinarà el, el guàrdia de l'entrada, però nosaltres intentarem pujar. Això veig aquí en els teus papers que és a les 22-13 hores quan estigui totalment eclipsat, és a dir, quan el vermell, no?, el satèl·lit? Sí, sí, sí, com et deia, començarà al voltant de les 21:38 hores i a les 21-13 hores, en concret, és quan el veurem allò en, en la plena totalitat i d'aquest color vermellós, que eh, hi molt l'atenció, la veritat. Doncs bé, a les 10 quart tenim una cita llavors amb la Lluna Norma Vidal. Eh, encantat que ens hagi acompanyat una temporada més aquí a Montcada Ràdio. Eh? Ui, no, no, però espera, espera. Què vols? Ah, no, no, que, que jo tinc, tinc una petició especial al final del programa. Però ens la fas ara o, o m'estat? No, no, no, al final del programa. Ah, val, val, doncs, doncs queda't per aquí, ara parlem amb el Sergi, després amb el Xavier... I si de casa i recordo, ja et crido després, ¿vale? Que si de casa i me'n aquí. Ni que tinguessis aquí, ja. aquí un elenco de personatges,? no. Bueno, aquí la, la gent está haciendo cola, eh. Bueno, doncs ens veiem després. Molt bé, doncs fins després. Adeu. Adeu. I en aquest final de temporada, com no podia ser d'una altra manera havíem de també donar un cop d'ull a les cartelleres del cinema des d'avui i fins al setembre Sergi Calle, molt bona tarda Hola, molt bona tarda Dic fins al setembre perquè perquè bueno, són tres mesos però suposo que dos has una mica controlat no? Bueno, hem donat un cop d'ull ja vaig dir la setmana passada que la cosa pintava malament eh? Sí, sí uh, Ho confirmo Comencem amb un Transformers, per cert però... Bueno, comencem abans, perquè mira, és el que dius tu Mira, des del juliol, o sigui, ja des de ja, ja, ja Sí eh, Des del juny, perdó que ja arriben ara fins al final de l'estiu que tenim alguna coseta que convé destacar mm -hmm. uh, però em volen que comenci doncs a veure, comença tu què creus que és millor fer? Bueno, començo, m'he fixat en una cosa, la paraula clau és dos. Dos? Dos, sí, perquè uh, hi ha moltes seqüeles. Uh -huh. Segones seqüeles. <coughs> hi han de terceres, i de quartes, i de vuitenes, però uh, un dels recorren... temes recurrents d'aquestes èpoques són uh -huh. les seqüeles de pel·lícules d'animació, sobretot, i aquestes coses. Bàsicament, el dia 17 de juny hi ha uh, Kung Fu Panda 2. Oh, quina mandra! Que jo ara m'he trobat que hi ha molts defensors d'aquesta pel·lícula, quan a mi no em va acabar d'entusiasmar jo la vaig trobar sobrera, completament sobrera diuen, oh no, però dins de Dreamworks està bé, diuen, sí, dins de Dreamworks també hi ha, com entenen el Dragon, que és molt més bona mm. però, en fi, mm. en, fi, en fi clar, no va recaptar el mateix i aquest és un, bueno, ara mateix és un dos bucs insignia de Dreamworks ara que el rec ja se l'han fulminat sí, sí, sí. i l'han destrossat per tot arreu sí, i se l'han uh... carregat ben carregada, eh Sí, ara estan preparant, bueno, ja està preparada de vostra punta de, de fora del forn. Uh, el Gato con Botas. Mm, sí, lo va a jo renunciar l'altre dia també. Ah, sí. Una micuela, és que no sé com dir-ho, ja precuela, secuela, ja no, no sé quines. No, és un spin-off. Bueno, si sí, és spin-off també, sí. Un spin-off és quan agafes un personatge d'alguna sèrie, sobretot de sèries, i fas el que diques una, una sèrie pròpia, un producte propi. I en aquest cas, eh, uh, Antonio Bandera s'està prestant la veu al Gato con Botas. Sí, sí, sí, sí. sí. Mm. Vale ja està. déu pido. Terrible, terrible. Sí, sí, sí. sí. Bueno, Apocalíptico. Espero, espero que serveixi per recuperar una mica de la vella esrec de la, del primer capítol, que està molt bé, uh -huh. que després no sé com la van deixar perdre pertot arreu. Però... Sí, no hi... bueno, un altre dos és Resacon en Las Vegas. Bueno, a veure, aquesta em sembla que ha a Van Gogh, no, ara? Sí, que ara s'han trobat, trobat una cosa que mmm, dius, feu les coses bé. La pel·lícula original es deia La Ressaca, de o sigui, uh -huh. Hangover. Hangover, no, sí. La Ressaca, a seques. Aquí li van posar el meravellós titulo de Ressacón en Las Vegas, perquè aquí a Espanya si no fem tot més escatxarrant, si més allò no té gràcia. Sí, sí, sí. I ara què ha passat? Que allà als Estats Units ho han tingut molt fàcil, han fet The Hangover 2 i Point, i aquí en canvi han hagut de fer El Ressacón, ahora en Tailàndia, que també ajuda a durar aquest to folclòric. Molt bé, sí, sí. Molt bé, et felici, tu, fill. Sí, et felici, tu, sí. fill. Uh, aquest cop doncs, se'n torna a anar de, de no sé si de comiat solter o de festa, però se'n sí. anar a Tailàndia. Uh -huh. I ja la lien una altra vegada. No sé si l'estructura serà exactament la mateixa, allò de uh, ens despertem l'endemà, recordem tot el que hem anat fent, però també cal dir que és una pel·lícula que a mi la primera uh, la trobo que està molt sobrevalorada perquè la van vendre i, i es va acceptar eh? com la gran comèdia, tothom l'anava a veure i tal, uh -huh. i la vaig trobar també molt convencional i... a mi em va agradar força eh? ah, doncs a mi em va sobrar una mica i, i el moment Mike Tyson bastant vergonyós bueno, el moment Mike Tyson, a mi em va fer més gràcia el moment tigre de Mike Tyson que el del Mike Tyson en si sí, sí, però, però... però no sé, vaig trobar prou bé veure, sí hi havia el, el moment estel·lar de Mike Tyson que potser era sobre però, però bueno, no sé a mi em va, a mi em va agradar el, el desenllaç també és una mica forçat Sí, perquè a mi em semblava, sobretot de, tal com comença la pel·lícula, que comença amb aquella mena de, de, de flashback mm. o flashback, no sé com funciona, sí, és un, sí. que hi ha ja, que surten parlant i dius, hòstia, aquí bé, perquè té un to així, com molt més, com dir-ho més fosc sí, sí, sí, i tal, però després t'adones que no, que acaba tot igual que qualsevol comèdia romàntica. Qualsevol. Bueno, però jo, jo vage a riure, aquesta sí que és. Bueno, aquesta sí, aquesta la uh, una altra, dos, Cars 2. Cars 2, aquesta sí que veus, ens la podríem estalviar i anar directament a la basura. Bueno, no, no, home, no. si no em veure com Fu Panda, no hi a veure Cars 2. No, no és que tampoc no veure com Fu Panda, ah, vale, uh, no ja. encara tinc un briz d'esperança. Yeah. Perquè Cars 2 i Cars 1 és, jo simplificis, la meva pel·lícula de Pixar menys, menys favorita, mm. no, no és la més dolenta perquè dins de Pixar totes són bones. És una pel·lícula que dramàticament no portava gaire res, no portava gent. visualment és espectacular, eh? els nens els encanta. Uh, i, I aquesta, no sé, aquesta s'han inventat com una mena de viatge internacional, una mena de cannonball, um, amb una mica de, també d'investigació, no bona investigació vull dir, plan James bons, saps? Allò espies secrets, mm -hmm. anem per les ciutats d'Europa, tot aquest rotllo, i pot estar bé. A uh, mi em fa una mica mandra que he vist el tráiler, i em fa poc suposida de, de gags tipus Dreamworlds, no? allò facilons i tal, yeah. però no ho sé, ja ho veurem, ja ho veurem. és Pixar, s'han a veure no sé, no, sigui. Eh? i no serà dolenta, però potser no serà tan bona com altres de Pixar m'esperaré que la traguin en UBHS eh? en UBHS, UBHS o Beta o beta, beta, <ríe> beta Camp <ríe> bueno, en tenim una altra, Va, una, altra. Uh, una altra dos, aquesta està una mica pillat eh, per això. Harry Potter i les relíquies de la muerte Part 2 sí és a dir, l'últim capítol, que deu ser el... vuitena Vuit, em que la vuitena pel·lícula, ja. sí, sí. la segona part allò que ja vam parlar en un moment que, no sé, que van dir, que s'acaba la saga, fem dos capítols fem un calma allarguem-ho, home, allarguem-ho allarguem -ho. no, no, no ens posem nerviosos si pots guanyar 4 euros, per què en vols guanyar 2? No, per, què pots, per què no pots guanyar-ne 8 perquè s'ha fet en 3D? Vull... Ah, sí, i, i, doncs 8 per dos són 16 ja i aquí com, com tontos pagant bueno, l'altra vegada es van trobar que no van estar temps de fer-la en 3D i van intentar inflar-la però no no va acabar de funcionar, van dir fer-lo normal i la segona ja la farem 3D i ja cobrarem el que hem de cobrar i això arriba el 15 de juliol evidentment per tots els fans és una, una data ja mítica suposo que la tenen guardada allà l'agenda sí, sí. i bueno, serà un dels grans actits de l'estiu. El concert de Justin Bieber i, i, i Harry Potter 82. Que ja no sé com van quedar ja no sé si aquesta era la bona o la dolenta que, diria que, que, que va... aquesta havia de ser la bona que, és que si acaben amb la dolenta no hi plega veles ja, eh? de fet la, la penúltima, la, la part 1 d'aquestes jo no l'he vist mm. no, però... no estava prou bé, eh? sí, no, estava prou bé. Aquí, aquí han trobat ja el, el, el, el sistema, mm. ja van fent van fent, totes més o menys funcionen i altibaixos, suposo doncs que aquí, bueno, aquí es guardaran a l'artilleria. El que em fa por que xerrin massa. Yeah. Doncs, que vulguin acabar de tancar-ho tot tan ben tancat que Rápido, dic, bueno, Harry, no, que, ha que s'acaba el libro! Muerte o no te mueras, pero no. va d'algo. No, no. En fi... Després tenim, ja anem al, al, al que deies tu abans, les terceres parts. Les terceres parts. Hem d'anar ràpid, eh, Sergi, que se'ns acaba el temps. Ah, perdó, pensava que avui era dia d'aquell llarg. Bueno. De... Ah, Transformers 3. Transformers 3, Inquino... l'altre lado, l'ado oscuro de la luna, no? L'ado sí, que... oscuro de la luna, que això promet ser, bueno, la bestiesa més gran d'efectes de especials que s'ha vist mai. Sí, no? O sigui, eh, han agafat tot el, tot el rotllo Transformers i l'han portat a la gran ciutat venen de la lluna, com diu el títol, uh -huh. però si preveus veure allò en plan per Juràssia, quan s'escapen els animals, tot allò, a dos, doncs això, però amb dinosaures perllà allà, carregant-se edificis... Robots, ah, sí. Robots. robots. Robots dinosaurics. Robots dinosaurics. carregant edificis i tot plegat. Vull dir, el guió? Quin guió? No ho sé. la qüestió és xafar-ho tot. És com l'anunci de Movistar, aquest que surt el, el nen a la maqueta del pare, doncs igual. Deu ser el mateix, però amb robots. Sí, sí, sí exacte. Sí, sí. I, I va, quantes queden, d'on? Una. una, va, una última Una, doncs, bueno, deixo tot el, el, el sector còmic que També s'havia de parlar, però ja en parlarem de Green Lantern, fa, su... ja està, ja ho he dit, va, vinga, va Sí, i una altra, um, Coronel Bárbaro, però ah, és igual venga, venga. Super 8 Super 8, eh és peli bona que Eh, eh, super fan, eh, jo super fan, jo aquesta la veure Super fan 8, 8. Um, Aquesta pel·lícula ja es als Estats Units i aquí tothom està molt emprenyat perquè no arriba fins a l'agost bueno. amb, amb els conseqüents spoilers que arribaran, Orr. la possibilitat de pirateria, bueno. que això sí, ja s'ho faran ells no, no, i, tant. i tot plegat és la nova pel·lícula de J.J. Abrams com a director mm -hmm. i en aquest cas també com a productor Steven Spielberg sí, i tot molta gent diu que és o sigui, la T de la nostra època bueno. una pel·lícula així, fantàstica, familiar amb una mica de ciència-ficció extraterrestres, en contra i... de la tercera fase sí, trens s'exploten sí, sí. sí, sí, però té, o sigui, té molt bona pinta i hi ha unes expectatives altíssimes uh, s'haurà de veure ves, ves que no ens fotem un planxasos tots plegats Home, a mi m'agrada molt, uh, totes les pel·lícules de Jaume Abreu ens és un gran director, penso, uh -huh. i també va agradar Monstruoso, que la gent que a vegada que parla d'aquesta diu, es que mons, no agradava", a mi m'va agradar. Monstruosos Cloverfield, no, del... Sí, sí, Cloverfield, sí, boníssima, boníssima. M'agrada molt. I Jaume Abreu s'ha de fer pel·lícules i sap com vendre-les, i jo crec que funcionarà superbé. No, bueno. bueno, superbé, a nivell de taquilla no ho sé, perquè aquí també tenim una mica això, però amb tot aquest secretisme d'ona oh, no, musiqueta, no sé la gent a poc sap gaire que van a veure, però jo crec que serà una molt bona pel·lícula. No, no, jo aquesta la, la penso veure, però, però ja, i si la puc trobar a algun lloc en perso original, millor, però bueno. Millor que millor. Això a l'agost, eh? ja, el 19 d'agost. Bueno, ens esperarem per la mort de Déu. Sí, però sí. Molt bé, Sergi, doncs escolta'm, ens veiem ja la temporada que ve si no plou, és que no sé què dir-te perquè encara no sabem ben bé què farem la temporada que ve, però... Si no plou, eh. Si no plou, sí, eh, al final... Si no al final no sortim ja farem algun anunci a la monca ràdio dient que al final no, al final no pudo ser, no sé. Ja veurem. Bueno, ja, ja, ja buscarem alguna cosa. Però. Ja ens ho munt molt bé, doncs, doncs... escolta'm, que passis un bon estiu inflat de coques a Sant Joan, que per cert et eh, deixo fer una publicitat ràpida, va la, el teu blog sobre coques a Sant Joan um, Rebelldeproject.k uh, Perfecte. Perfecte Ja està Perfecte. Doncs Tothom qui vulgui Gràcies. veure l'evolució de les coques d'en Sergi i veure com la seva filla s'infla a menjar coca sí. podeu, podeu anar a aquesta Rebelldeproject.k Doncs molt bé, Sergi, bon estiu i, i a passar-ho molt bé Igualment, bones vacances A pel·li, que vagi bé Adéu Adéu Ràdio Metropol. Tiene la palabra... Albert Segura. I aquest final de temporada també ens hem d'acomiadar d'en Xavier Segura. Xavier, molt bona tarda. Bona tarda, Albert. Uh, en Xavier, tota aquesta temporada ens ha estat explicant propostes per fer el cap de setmana, o quan era cap de setmana, vaja, coses també que es podien fer entre setmana, i, i bé, ara que queda tot l'estiu per endavant... Eh, a ningú se li escapa que la majoria de municipis sobretot els que marxin fora en el poble o en el, on tinguin allà el típic apartament sigui aquí, sigui fora, a l'estiu és una època típica de festes majors sí, sí. doncs bueno, en Xavier Segura ens explica una mica una festa major que tenim per aquí a la vora i que tampoc no s'allarga massa en el temps, és a dir que qui tingui ganes de festes majors la pot disfrutar de ben a prop, Xavier és així, oi? Sí, sí, exacte, és el que deies no? doncs que festes majors per un tub a, a, a, al llarg de l'estiu, sobretot els pobles de, de, de les comarques més descentralitzades de, de Barcelona i les Rodalies, però aquí també en tenim, perquè a, si bé la de Cerdanyola va ser fa poc i la de Montcada, ara de, hi ha doncs, la, la Festa Major de Sant Cugat, que uh -huh. és del 28 de juny al, al 3 de juliol. Què tal està la Festa Major? Perquè també la Festa Major de Sant Cugat és una d'aquestes que concentra molt l'activitat de barraques, Sí, sí, hi ha molta gent que, que hi va, perquè ho fan en diferents punts de la ciutat. Eh, hi ha cert interès, sobretot per part de la població juvenil, a part dels típics actes com el Pagal i Joan, que ho fan així més, més tradicional, però sembla ser que aquest any, sobretot el, el, el que és el cartell a nivell musical, és prou espectacular, està prou bé. Sí, sí, sí, és, és, està molt bé, perquè bueno, hi ha unes 150 activitats distribuïdes per, per diferents als temàtics, no?, del de, que dèiem, doncs, pot ser també juvenil, pot ser, bueno, el que sigui, de totes les edats, però, però bé, doncs, eh, sobretot el que hi ha són, descarta la cartellera dels concerts, perquè venen noms com Hotel Cochambre, uh -huh. a la plaça Octaviar, se celebrarà el dimarts a 28 a la nit, uh -huh. perquè la, la festa comença d'hora, eh?, comença el dimarts mateix i acaba, doncs, el diumenge dilluns següent. Que això cal dir-ho tampoc no hem dit, però això a la Festa Major de Sant Cugat cau per Sant Pere, és a dir, el 28-29, a final de mes, eh, i principis de, de juliol, és quan es celebra la Festa Major a, a la ciutat. Exacte, sí, el 27 a la nit és la Revetlla, digués... ah, perdó, el 28 a la nit, uh -huh. i, i bé, se celebra doncs, tot això, no?, el, la, el Sant Pere, etc. I el dimarts, doncs, bé, Hotel Cochambre, que, que bé, que és una... Banda musical doncs que, que es pot riure bastant, la veritat mm -hmm. i després doncs t'ho passes molt bé, realment. Sí, sí. I, i també doncs el, el segon dia, el dimecres, això són els concerts que, que més destaquen o, o actuacions que més destaquen, eh? Venen uh, el Reugenio, Eugenio, mm -hmm. que Re Eugenio és un re reinvent, diguéssim, de l'Eugenio, l'autèntic Eugenio que feia tots aquells monòlegs tan serios, ah, el, no? el mític monologuista, sí, sí, sí. Les doncs Blanques ara... o les Negres. Exacte, les Blanques o les Negres. <ríe> doncs ara doncs, hi ha el reo que fa temps que hi ha, hi ha ronda per aquí a Catalunya i, i, i doncs això bé, aquí Sant Cugat el, el dimecres 29 a la nit també a la, la plaça de Barcelona de la població mm -hmm. i a partir del divendres perquè dijous hi ha ja com una aturada el divendres hi han concerts eh, bastant importants eh, perquè venen eh, doncs Antònia Font ven Font sí, sí. a, a actuar a la, a la plaça d'Octavià. podem dir que és el reclam principal a nivell musical perquè eh, Sant Cugat sempre que ha vingut Manel, els amics de les arts, Antònia Font ha estat un terrabastall és a dir que, que, i clar, Antònia Font té una entitat que atrau molta gent, no només de la ciutat sinó també de fora, o sigui que a més em sembla, si no vaig malarrat, Xavier, això ho tindràs tu la mà això també es fa a la plaça d'Octavià Sí, sí, exacte, exacte És a dir, que a més és el centre del, del municipi que, que d'alguna manera és més fàcil d'arribar-hi també en ferrocarrils i en totes les opcions marxar una altra història perquè acabarà tard sí. però, però... i tampoc no comença massa tard, perquè el tinc, pel que tinc entès no, no, no, comença cap a les 11 de la nit uh -huh. i, i bé, doncs, és això que Antònia Font a més presenta el sou a, a les, en aquesta nova gira del seu nou CD a, a l'Emparetas uh -huh amb el seu Clint Eastwood com a single uh, més destacat Sí, I... bueno, sí, sí, sí Sí, més destacat comercialment parlant Comercialment sí, però sí, sí, sí. Hi han... sí, sí. Bueno, qui, qui sigui fan d'Antoni Afon suposo que tindrà un, una baralla interna per decidir quin és el, el millor del, del CD perquè la veritat és que està prou bé Sí, sí, sí. Si i t'agrada que el Fons. Sergi també comparteix aquesta opinió, no? Sí, a no, eh? Sergi, Sergi tampoc no li agrada pas a Antoni que va, que va No, no, que va <laughs> Don, doncs això, bé, Antonia Font, que és, diguéssim, el reclam principal. Sí. Però és que més tard, al Parc Ramon Bernils, sí. actuen a la Fundació Toni Manero. mm -hmm. és així com anys 80 total, 70-80, diguéssim. Sí, revival, sí, sí. sí. 80, 70, sí, sí. I, I bé, doncs pot ser bastant diferent. Seguit d'uns DJs que venen més tard. Però, ah, bé, ja és més altes hores de la matinada. I l'altre boom musical de les festes és el dissabte 2, que venen obrint pas. Mm -hmm. Atenció, ja vam parlar d'obrint pas quan va venir Cerdanyola per les festes del Roser de Maig. Exacte. Sí, Tornen sí. a la comarca, aquest cop a Sant Cugat. Sí, sí, o sigui, es preveu també un, un concert important d'assistència de, de, de gent. Mm -hmm. Se celebrarà al parc Ramon Bernils, més apartat del centre ja. Sí. I, I bé, doncs venen també acompanyats de la Carrau, un altre, un altre grup, no?, de, diguéssim, del rotllo eh, SCA però vaja, que Cobrim Pas doncs, es, es presenta aquí a Sant Cugat amb el seu nou CD Coratge, uh -huh. també tot i que aquí a l'actuació la van fer amb, amb músiques, amb cançons sobretot de fa més més temps, les, més típiques les que els han consagrat Exacte, sí, els que, per exemple, La Flama, Som, uh -huh. El Cant dels Maulets, etc. no? Sí, sí. Però, però aquest any, doncs, presentant Coratge, doncs que La Vida Sense Tu és un dels singles més destacats i toquen algunes del no-fede, evidentment. Uh -huh. Però vaja, que és tot un reclam, sobretot pel públic més jove i que vol més canya. I més alternatiu, també, sí, sí. Més alternatiu, exacte, també el que deies de, de les barraques, no? I tant. Sí, sí. Molt bé, doncs una bona proposta per començar les vacances d'estiu, qui les tingui mm. Això per iniciar, eh? Sí, sí. Això per iniciar perquè després ja doncs, cadascú, doncs, els pobles diferents, doncs, ja, ja es farà la seva festa majoria Per això, també. per això, cadascú sabrà l'agenda del, del seu municipi o dels municipis on passarà l'estiu, que aquí més que menys tindrà una setmaneta de vacances i podrà aprofitar-ho I, i bé, una, una bona manera, menys musicalment parlant d'arrencar aquests dies de calor que ven ara per, en, per endavant i tant, Albert. Doncs molt bé, Xavier Segura, ens veiem segurament la temporada que ve, si seguim. Encara està pendent de, de confirmar si seguim o no seguim, però, però en fi, ens veiem la, la temporada vinent i que tinguis un molt bon estiu. Igualment, eh? ens veiem la temporada que ve, molt bon estiu a tothom i a disfrutar, a disfrutar perquè realment són el mes de vacances o les setmanes que, que més esperem a l'any i s'ha d'aprofitar això. I tant, i tant. Doncs molt bé, una abraçada molt forta i a banyar-te i a, banyar a passar-ho bé, eh? Igualment, vinga, a disfrutar Àle. i a liar-la. Que vagi bé. Adéu. Adéu-siau. Les dies passen, les nits es cursen i la calor de cop ens empeny més estona fora de casa, com un Indiana Jones qualsevol a la recerca d'una cervesa o un bon granissat a una terrassa. Indicador ineludible que alguna cosa s'acaba. Un curs, una època, una carrera, una temporada. Nosaltres avui posem punt i final a la setena temporada de Ràdio Metropol, a les zones de Montcada Ràdio. Han estat 32 programes, o el que és el mateix, 864 minuts en antena o 14 hores i mitja. Presidents, consellers, alcaldes, investigadors, cantants, professors, dinosaures, robots, max Hem viscut terratrèmols des de Nova Zelanda amb en Marc Fonoll i hem gaudit i cridat amb els gols del Barça a la final de la Champions. Hem parlat de tot amb els nostres redactors. Norma Vidal des de Sabadell amb l'actualitat de la setmana. Xavier Segura des de Cerdanyol amb les propostes lúdiques del cap de setmana. Sergi Calle des de Tona per apropar-nos les cartelleres del cinema i que us parla Albert Segura, intentant que els dimecres, freds d'hivern i càlids de primavera, siguin potser no més divertits o interessants, però sí entretinguts. Aquests som els que hem fet possible un any més a Ràdio Metropol. Que, per cert, la Norma Vidal volia dir una cosa al final. Norma! Passa, passa, maca, passa. Aviam, tu m'has dit que volies acabar el programa, no? Hola, hola, un altre cop. Aviam, què, què volies? Perquè abans has dit que volies acabar dient alguna cosa. Doncs mira, t'he portat una cosa, espera. Què és això? Té, és una cinta de caseta una... que t'he gravat per tu, eh? Una cinta de caseta? Sí, sí, sí, una cinta de caseta amb una cançó molt especial, que és la cançó amb què vull que acabis a temporada. I, i què és, exactament? És que no t'ho puc dir perquè és una sorpresa. Dóna'm una pista. Només et diré una paraula. Aviam. Jennifer. Jennifer, va. Doncs bé, Norma Vidal, ara sí, que vagi bé l'estiu, que tu passis molt bé i molts petons a casa. Eh? Quina pena, no? Mira, és un final, no? <ríe> doncs res, que vagi molt bé i gràcies per escoltar-nos tots i totes, cada setmana. I l'Audiència de Ràdio Metropol, gràcies per estar d'altra banda i si tot va bé, fins al setembre. Que vagi bé. Adeu. Bon estiu.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 que sempre ha defensat els productes de la terra, ara m'he enamorat d'una Choni de Castefa. Oh Jennifer, em doneixeré el cotxe per tu. Oh Jennifer, anirem a por aeros dos junts i lluitarem pel nostre amor.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 Dima Tropolefa hem